היפופוטן! <פותם> מגריטה יקרה. השבוע נסעתי ברכבת לצ'רלנספורד מברנדפורד, כשלפתע דמות מבחילה הופיעה מולי. מעולם לא ראיתי דמות מבהילה כל כך, שתי אמות גובהה וכולה יבלות יבלות. רציתי להמשיך לקרוא במגזין שעל ברכיי, כשלפתע פנתה אליי הדמות הגוצה, ואמרה... היי, hey, היי. Hey, כן? אני בנג'מין. נעים מאוד. אתה יודע למה אני נראה ככה? למה אני דפוק כזה? אתה, אתה אשם בזה! אני? כן, תחשוב טוב, אתה זוכר מה קרה בשני לנובמבר לפני שמונה עשרה שנה? לא, אני לא זוכר. אז תן לי להזכיר לך. אתה נסעת ברכבת למנצ'סטר, ואז ניגשה אליך אישה בהריון וביקשה לשבת, ואתה, אתה לא נתת לה לשבת, אתה זוכר? כן, אני נזכר בנסיעה הזאת. לא, אני חייבת לשבת, אני בהיריון. אדוני, אתה יכול לקום ולתת לי לשבת? לא. אני מבקשת, בבקשה, יש לי צירים! היי, היי תינוק! וואו! וואו! וואו! בואי, בואי, אל תבכה, אל תבכה. אבל בגללך אני נראה ככה. כן? אני זוכר את זה דווקא אחרת. או, אני בהיריון מתקדם. סליחה, גברת בהיריון מתקדם יקרה. את רוצה לשבת במקומי אולי? לא, אני מעדיפה לעמוד. בואי, שבי, את בהיריון מתקדם. סתום את הפה שלך, אני אוהבת לעמוד. אבל הצינוק שלך זה מסוכן מאוד לתינוק. מה אכפת לי מהתינוק? שיצא דפוק מצידי. מה את עושה? אני דופקתי לו מכות. למה? כי הוא בעד בי, אז אני מחזירה לו. תפסיק לי להזיק לו. הוא אכל לי את כל המפנים, בגללו אני לא שמנה. תפסיק לקפוץ! תושבי במקומי! אם אתה לא חוזר למקום שלך, אני סוגל את הדלת של הקרון על הבטן שלי שוב ושוב ושוב, עד שהוא יפסיק לטרוף אותי! לא! עזוב אותי! לא! וככה יצאת דפוק אבל זה לא הכל אתה זוכר מה קרה אחר כך? מה קרה אחר כך? מזל להיזכר סליחה? אפשר לקבל סנגוויץ'ים עם רק אבוקדו? בוודאי תודה אה, עברנו את צלסל כן? אני זוכר את זה דווקא אחרת סליחה? אפשר לקבל סנגוויץ' עם פסטרמה? אה, לא, יש רק אבוקדו אז תביא אבוקדו תודה אה, עברנו את מנציסטור כן, אבל אתה זוכר מה קרה אחר כך? אוי, אני צריך ללכת לשירותים, יש לי טיפי. כן, אני זוכר את זה דווקא אחרת. אוי, אני צריך ללכת לשירותים, יש לי קאקי. זה נכון, לא זה לא היה ככה. זה כן היה ככה. מה אתה מדבר? בטח. מה פתאום? סנדוויצ'ים, סנדוויצ'ים. הנה, בבקשה, ב... בוא נבדוק. סנדוויצ'ים. בוא נבדוק. אה, איש הסנדוויץ', אה, יש לכם סנדוויץ' עם פסטרמה? אה, לא, יש רק אבוקדו. אתה רואה? בבקשה. מה בבקשה? הוא מוכר פסטראומה! לא נכון, יש לה רק אבוקדו! תן לי להזכיר לך מה קרה פה לפני שנייה! אין לי פסטראומה, יש לי רק אבוקדו. כן? אני זוכר את זה דווקא אחרת! בטח שיש פסטראומה. כן? אני זוכר את זה דווקא אחרת! מה, אתה מסכים איתי? לא, הרי אמרתי הרגע שאני זוכר את זה דווקא אחרת! באמת? אני זוכר את זה דווקא אחרת! אני זוכר את זה בדיוק אותו דבר! אני זוכר את זה דווקא אחרת! אני זוכר את זה דווקא אחר! אני לא זוכר את זה דווקא אחר! אני זוכר את זה וכך, מגלית יקירתי, העלינו זיכרונות הדור הבוקר, שתינו וצוחקנו ושיחקנו קלפים. חצי נשאל, בחייאת! אני זוכר את זה! וואו! וואו! וואו! שטעים נוספים תוכלו לשמוע!